Ja, hej och välkomna till veckans avsnitt av Man ska vara seriös Jag heter Fredrik Furohavde Jag heter André Sundbo Och eh, ja, idag är temat världens undergång Vi kommer att diskutera Kommer världen gå under? Eller kommer den inte gå under? Ja, och hur då? Eh, ja, hur kommer den gå under? Vad, vad, vilken mat är godast? Och lite, lite sånt där, vilka skivor man tar med sig Allt, allt möjligt Vilka skor man har på sig ja, precis. Hur läget med dig då? Det är bra, det är bra Jag har bara en strumpa på mig <laughs> Så det är skönt. Då den andra sitter som puffskydd på mikrofonen Precis, <laughs> om jag spyr om ett tag Så don't be surprised Nej, precis, det är överstrumpa Hur tycker du är vädret är idag? Jag, jag tycker, jag det är det. fruktansvärt kallt ja, Jag är höll är fruktansvärt... på att dö på mig. tycker det är nice för det är, det är, det är torrt ute Det är inte ja. så att det är blött Jo, jo, jo, jo. Men, men det är, <laughs> det är kallt ja, Jag är okay. på att dö Ja, okej. Okay. Jag, ja. jag åkte då bil hit. Ja, oj. Du är så fint förnäm. Förnäm, jag är så fåfäng. Ja Filar som det André heter. 20 Bast kör runt med en BMW M5. Lugnt. Lugnt. I alla fall, eh, den är ju inte på, på kostnad av den, den här podcasten. Nej. Så, så det inte. känns ju skönt för min del. Exakt. <laughs> eh, men i alla fall, temat idag är världens undergång. Och vi börjar väl i rätt ände vad, Hur tror du att världen kommer gå under? Alltså jag vet Jag har lite flansch för att de här uh, Mayans ska ha rätt ja, man, så här, <laughs> Det vore ju lite kul Ja faktiskt, det vore ju grymt om de så här uh, Jag vet inte riktigt när de leder Men länge sedan liksom. Har du läst på hur, det är det ska, hu hur de har tänkt att det Nej, ska Hur de har tänkt att det ska Det är inte så, det. så här uh, Nord- och Sydpolen kraschar och det blir <laughs> Nej, Jag vet inte vad de har tänkt sig Jag bara hörde att den ska gå under Sen har man ju sett de här filmerna de så här 2012, 2012 ja. skit Bara, det kommer en jordbävning det, var ju... <skratt> Nej, det, var inte bara, det kom ju typ allt Ja, i och för sig Men det börjar med en jordbävning <skratt> jo. <skratt> ja, Men man blir ju så jäkla Intresserad av så här, Hela den här filmgrejen Är ju att man blir så jävla taggad på att jorden ska gå under För att, vara, för att man ska kunna gå runt och Påna Alltså, jag tycker i alla fall det. Jag som är ett stort Walking Dead-fan och så här gillar zombiesar. Ja, jag vill ju bara jag, jag inte, bara, jag skulle ju inte... jag ju precis. Jag vill ju kunna gå runt och bara ha en skruvmejsel som jag bara <laughs> borrar in i tinningen på en massa zombies och sen bara skriker och ja. Ja, massa Conan grunts. Ja, det hade varit nice. <laughs> det hade varit så jävla tungt. Så här, jag kör liksom Gears fast live. Ja. nice. <laughs> Vilket datum är det? den majanska undergången är? Det är väl 21 december i år, ja, jag va? tror det är 21 mm. Det är ju tröttrögt, det är ju före julafton. Ja, eller hur? Och det är också före nyår. Så det, det är inget 2013. Det blir inget, nej, det blir ingen nyårsfest liksom. Nej, exakt. Som de någon... är ju alltid bra. Ja, eller hur? De brukar ju alltid resultera i någon form av känsligt umgäng. <laughs> <laughs> eh, <laughs> eller i alla fall det, det senaste året. <laughs> ja, det senaste året. Eh, Ska rätta oss. Ja, precis. Vad tror du om... Eh, vad tror du om... Eh, Undergång genom att med, Genom rymdgrejer och sånt där Alltså, alltså Asteroider som sånt Kraschar in i oss Alltså det kan ju lätt hända Alltså kan du tänka dig att någonstans långt bort Så är det på vägen sten hit liksom, mm. Som är A stor Det bara, är det ju säkert Som bara, okej, okay. we're fucked liksom. <laughs> Det är ju säkert Men det är ju frågan, det kan ju ta år Ja det kan ju ta år det, det tar ju inte dagar, liksom. Nej, nej det. det är ju långt på Det är ganska många år. Den är inte här. än är knappt på väg. Nej, exakt. Vi vet ju inte som den finns. Det känns lite sekt. Rym ja. Rymdvarelser, då? Ja, rymdvarelser Alltså, lätt. Alltså, lätt. Vassans grej. Eh, de måste ju vara jävligt... Alltså, det är, Jag fattar inte sådana som så här, tänker sig... bara, men vi åker till den planeten och sen tar vi över den. Alltså, så här, att de... Ja. Eller visst, de kanske... Du menar att rymdvarelserna? Ja, rymdvarelserna skulle man tänka sig. Alltså, för det är så man tänker om det är en undergång. Ja. Då kommer de hit och dödar oss. Ja. Men liksom, varför skulle de göra det? det Är väl bättre att handla eller någonting? Nej, det de vill ha är väl resurserna kan jag tänka mig. Precis som att vi går, eller går börjar gå och doma på random resources. Ja, liksom, så här fossila bränslen och sånt som är svårt att framställa. Och sen de har väl, eh, så är de lite narrow-minded. Så de vet, fattar inte hur de skulle kunna Driva sina bilar utan. liksom Nej, eller hur? Men ett det... speciellt bränsle. Ja, ja det är ja, kanske... <laughs> ja, De kanske bara kommer hit och döda oss helt enkelt, jag vet inte. Det det. Men ja, men... Vad tror du om det absolut tråkigaste undergångssättet i global uppvärmningskostyrer? Ja, alltså, det alltså grejen, undergång i allmänhet är ju ganska så här, det är ganska hårt Det måste ju hända något för <laughs> ja, att det ska så här funka Det är inte så att du liksom såhär har... Visst är det lite så med undergång, alltså man vill ju ha det kort och koncist Och lucky few överlever liksom mm. för att det är de som är det chosen ones liksom. Exakt, du vill vi inte vi... ha något här. Och det är ju självklart, vi två är ju självklart <laughs> ändå, Ja, liksom. vi ska ju vi ska... Men, äh, <laughs> men det, för det känns ju lite sekt med Såhär global warming, det är ju en sån jävla grej som kommer att vara här. Det tar sån jävla tid. Ja, eller hur? Är det sån såhär, jävla problem? Och, och liksom såhär, ja visst, det tar jättelång tid för de här isarna att smälta och koldioxid ja. som far upp och, och så går skit skitsamma. Men det är så här. Det, det tar ju oss lång tid innan alla dör. Alltså, det ja. blir bara två delar. <laughs> jag lovar. Ja, men jag tror det också. Uh, vad har vi mer? alltså ja, sen är det day after tomorrow. Ja, den, den är ju nice in för sig. Den är ju tung. Det är bara du försöker hålla dig i micken lite grann. du har suttit lite på sidan hela ah, tiden. Okay, Det är ganska man... big diff i lurarna. Ja, okay. <laughs> Så för... sitta här. Trots att strumpa. Alltså, det är, det, är det är strumpan. Det är lite är... Satan. Jag gör det. Ja. Kanske kan börja. Jag har haft på mig den. Länge. Du ja. duschat idag? Jag... Jo, nej. jag ah, okay. fan, jag ah, Nej. Nice. En av de två gångerna jag gör det i veckan. Coolt <laughs> Men fall, eh, off, Nu kommer vi lite offär. Eh, two days after tomorrow. Nej, the day after the tomorrow. Day after tomorrow. <laughs> uh, det är svårt att hålla koll på den här siffran. det är samma sak. Nej, ja, det är det inte Kan jag? Känk. Kära. Ja, där fick vi ett litet avbrott då vår chef kom in <laughs> och, och kolla läget. Men uh, det, det han, en... han sprider ju lycka. Precis. Så och inte missar. Så vart var är precis. Vad var vi? Är. Ja, var vi? vi Day of the Tomorrow, den är ganska nice. Ja, precis. Det är en sån här typisk eh, film. Den är bara gjord på... We didn't listen. Den är ju gjord på... Alltså, den är innan, innan 05 måste ju den vara gjord. Ja, jag fann inte det riktigt. Jo, Och det som är så typiskt med sådana typiska filmer är att... att När man tittar på dem nu är ju effekterna så fruktansvärt mm. pundiga. Eller de, var så här, de funkade på dåtiden på mm. liksom den första plasmaskärmen och mm, fortfarande exactly. tjock-tv. Men nu när, det går med, när du har full HD liksom, då, ja, blir, då blir det inte samma grejer. Det, då ser det så jävla risigt ut. Alltså. Det är så jävla pundigt. Det är ju ännu värre om du kollar på din äldre film. Godzilla. Exakt. Godzilla alltså, den, var... Där har vi det är också världens undergång. Han är till New York. Alltså, han ju Godzilla. Han... Ah, då, ah, nej, det är väl en hon. Lägger. Ja, hon i och för sig Hon eh, lägger ju ägg Ja, precis eh, Men eh, Han kanske har två de, kön eh, Hon dör i slutet va? Mm var, hur, bara hur, hur, hur, hur, alltså, hur då? Hon dör ju, Hon simmar in i, ett, in i, ett, in i marken så här, Under vattnet ah. Och så kommer de med typ så här, två atombomber Och bara pff, ah. Spränger henne ah, Det är ju tråkigt Ja, det är ju ah, ja, men då gick inte världen under Så då är det lugnt Nej, exakt det var, bara, det var typ så här Tunnelbanan som gick sönder Mm Och det Madison Square Garden allägget oh, exakt det <laughs> <Exakt>. suger eh, <laughs> men äh, alltså, äh, så det vill det menar, men för att komma tillbaka till det After tomorrow då är det ju äh, vad är, det, vad är det den? hur räddar de sig undan det här liksom? Eh, det de gömmer är sig det, på bibeln de, de är de är väl så, ja precis de gömmer sig på biblan och väntar tills det blir varmare Ah. Alltså det blir ju svinkallt Askallt ja. oh, kommer, Det kommer ju en big flood ja, ja, liksom precis. In över New York Och liksom ah. tydligen på alla andra ställen också men det, Exakt. Inte, det syns. Och ju sen det. så kommer det här kalla jävla ögat Som de kallar det ah, ah, och, så här, och gör allt kallt ah. men, uh. bli, men blir det liksom inte varmt i slutet också? Jo, alltså de flyger ju söderut Ja, ah. det, det är så det slutar ah. Alltså de, de, de hänger i det där Och sen så kommer solen fram ah. Och så bara, ah, men nu kan vi gå ut För nu är solen framme Och sen så tar tar de och flyger ner eller någonting. Jag vet det, det låter som att det finns uppenbara brister i Starline. Ja, uppenbara <laughs> brister i Nej, Den fick ingen Oscar av en anledning. Liksom. Ja, exakt. Det var ju mest coolt. Att det coolaste de hade, det var att de hade Statue of Liberty, hade de gjort så här fett isig. Ja. Men, det, grejen, det, är den, det är väl det som är omslaget till DVDn och ja, hela precis. posten för det. Det ja. som är lite fel med den det är att Statue of Liberty står på fel sida för att det ska kunna... Alltså det kommer ju typ norrifrån eller någonting. Och den jag står ju på... Jag vet inte vilken sida, men om det är östra sidan eller något. Ja, men den borde ju komma från öster med tanke på att det där Atlanten ligger. Ja, det kanske är. <laughs> Ja, jag vet inte. Jag får med att det var någon fel med det. Är ja, fall... Något som man har sett på Youtube. Ja, det. precis. <laughs> <laughs> Väldigt eh, trovärdig källa. Som vanligt. Mm. Men då om vi ska komma fram till eh, vad är det coolaste sättet om världen ska gå under? Vad är det coolaste sättet det kan gå under på? Mm. Alltså, er... alltså jag tycker att det ska bli så här. att det ska bli komma så här. Um, det ska vara total eruption. Kontinental kontinental plattorna kraschar, det blir tsunami och vulkaner, vulkanutbrott och skit och bara, allt bara. Ja. Lite vad, som vad, är, äh... vad är det med kult med det liksom? Alltså vad är det du känner fila flow upp med det? Alltså det är ju att när det är det är liksom vi sjunker in i jorden typen på ah. sätt alltså det blir se mycket eruptions och allting bara. Pshup. Ja, det tänker eh, så som bara. Och du bara, liksom, tycker att det är coolt för att det... dör allt. Ja, ja, precis. Du vill inte ha en chans att överleva. Jo, det vore ju nice i för sig. Det är ju också fett med sådana grejer som, ja men... Jag vet inte, det är ju fett om man kan ta sig undan det. Fly till rymden eller någonting. Det finns ju sådana här rymdes, äh, ställen just nu. Gör du Ja, typ här Inte som du kan bo på direkt som ett hotell. Men det finns ju så här ställen som, Rymdbaser och sånt Ja, rymdstationer. Kunna... Ja. Ja. Jo jo, men den, den rymmer väl 15 pers max Ja, men det är väl den de som, är som överlever det. Vi har ju en reserverad plats där Ja, exakt, det får ju plats med oss ja, ja, eller hur, Fan, vi tar ingen plats Nej, vi är bara två <laughs> Precis Inte eh, eh, Men eh, jag gillar ju tanken om, eh, om eh, Zombies för då, känns det, för då kan man gå runt och påna Och då känns det som att man kan Världen går under ett tag, men man kan ändå rädda ja, tabaker, du kan, ja, precis, att du ska kunna. Ja, men det är ju nice. Så då så att, kan du också utspela Sin din alfa. har pr pr Precis, man precis. Man kan komma och bara. Ja, men jag är The Big Daddy här. Jag har dödat alla zombies. <laughs> precis, det tycker jag känns lite nice. Mm. Och liksom så här, bara gå runt med ett järnspett, eller bara HS-sänder. Ja, det hade zombies liksom. Faggigt. Uh, men vad. Man ska. Seriös. Stämma Travel <laughs> En travel, skulle, en jag travel skulle jag ha tagit med. Jag har ingen, men jag, ska ha ja, jag skulle ha suttit den på väg. Precis, Du skulle dra förbi B-1000 snabbt travel guitar. exakt Men du skulle ha tagit den redan, för du har ju packat ner din survivalbag. Det är som att jag är redan för, förberedd. exakt Har du en survivalbag redan på G? Antagligen inte. Jag antar in... att du inte vet vad du pratar om. <laughs> <laughs> vi har ju ingen aning om vad vi faktiskt har i den, så att Nej, vi skulle ljuga. Har en, vi har en travelgitar På Tal om världens undergång, en sjuk grej. Jag sov hemma hos Andreas senaste helgen här. Uh i hans säng utan lakan och sånt och det är fan jag är fan övertygad om att det är kvalster in där för jag har massa bett oh, och jävlar över hela kroppen ja oh, jävlar det har du fan så att mis... du <laughs> ni tror att ni ska flytta vi tror fan ni ska annars så kan <laughs> Anna, annars så tror jag det fan går under hem och ser vi måste slänga den där soffan Jag har alltså det ser ju, som. Jag har ser sjukt du. Jag har som en och en halv centimeter breda. Eh ser ut som myggbett på kroppen som jag som är mycket mycket liksom, större. Det finns ju inga myggbett nowadays liksom så Nej, exakt. Det kan ju ha varit med att jag tror, det kan jag ha med att jag har blivit biten av något litet djur kan vara någon fluga eller någonting och sen har jag bara sovit i mina egna skitiga lakan eller någonting <laughs> också, så det är någon form av infektion som håller på. Ja, det kan det ju vara. har slags är fistel det som ologiskt. drar sig inåt. <laughs> det kan ju ha varit att det har varit aids. <laughs> i, eh, lakan. Det skulle ju suga äh, Aids i lakanen Ja, Åh, fan. Tur att jag inte slaggar neck eller? Ja, verkligen <laughs> Jag såg någon film Eller jag såg den här Jag torkar utan handskar mm. alltså, det är suger då, aids Aids äh, Det gör det Ja, ja men alltså det, Den utspelar sig i Sverige eller? Ja, i Stockholm I Stockholm Men han har Aids, inte HIV Utan han liksom alltså, de, har ju ju HIV, de har ju HIV <laughs> de, har ju, de har ju HIV först ja, eller, Alla jo. har ju typ Aids mm. Så här. Så ligger de alla med varandra Och så här Alla ser ut som skit efter ett tag Ja, det är de alltså de, det de får ju såhär hudcancer Och sånt som man får eh, Så huden såhär ramlar av ja. eh, Och skit ja Fan vad, vad oschill Ja det är jävligt oschill Så det ser lite ut som du gör nu ja, men, äh, äh, det, Jag kanske borde börja, bli, börja oroa mig Ja det kan, vara, det kan ha varit <laughs> AIDS i dina lakan Mina lakan ja, jag såg ju utan lakan Ja, just det. Då är det age -täcket. Det kanske var därför täcket låg, inte låg i bäddssoffan, utan det låg i vardagsrummet. Ja. Eller i vardagsrummet låg det i tvättstugan. Det, det, ja, det kan det vara. Det var, den var på avkvalstring där. <laughs> det kanske var mitt fel. Alltihopa. Ja, det var ju sekt. Men, men, världen går ju inte <laughs> <under> för det. <laughs> uh, uh, men är uh, ju bromsmässigt. <laughs> Precis. Ja, nu ska jag gå tillbaka till ditt, uh, uh, uh, ditt tema där om att dra ut till en ö. Ja. Och vi säger att vi har med oss mp 3 Eller cd spelen liksom ja. eh, Vilka skivor drar man med sig till den liksom. Oh, Musik är ju liksom en ganska Stor grej Det är ju skitsvårt ja, vi, alltså, vi, vi, kring... vi älskar ju musik och lyssnar fan på musik Väldigt mycket Och det är, liksom, det är ju hela vår, upp, vår, hela vår Fritid utöver den här pisspodden Det ja, står jag av <laughs> musik liksom. Så det Så... är frågan vad man hade dragit med sig liksom. Alltså Då får man ju antingen bara... Man har ju massa plattor som man inte har lyssnat på. Ja, precis. Det känns ju jävligt risky att dra, risk. dra med sig sådana som man har hört ska vara bra. Ja, precis. Det, det går inte, utan det är såhär... Du, man om får du ju ta typ, dra, dra tre plattor som du är helt säker på. att äh, de, de här, Det här kommer kunna få mig att äh, må bra när jag mår dåligt. Äh, må dåligt när jag mår bra. Och liksom såhär som du känner. Liksom, bara Fan vad nice, bara chilla med det här nu. ja äh. Alltså då får man ju ta något här. Man får ju ta typ så här, två Gohira-plattor och sen... sen Blir det inte det för enformigt då? Jag tänker, du har tre skivor. Ja, tre skivor vill liksom. inte du ha tre spektrum Men grejen det är så svårt, för jag vet inte vilken jag vill välja om jag vill välja The Way of All Flesh ja. eller From Mars to Series. Jo, uh, no, men det, du får Sättla dig med det ja, jag får, jag... Ta det som sista skivaren. På ta... bitar är det uh, ja, Men vad skulle jag annars ta för plattor? Jag är mm. ganska säker på att jag hade dragit med mig uh, Vad heter The Roots How mm. I Got Over eller deras mm. senaste Undone för att, Eller nej, det är ganska Nej, How I Got Over hade jag tagit med För ja. att den, är, den har fått mig att må bra Väldigt mycket när ja. jag har mina downs Och jag vet att jag tröttnar fan aldrig På den skivan Nej, den är fan Och alla låtar är top notch ja. uh, Sen hade jag Sen hade jag nog, jag skulle vilja säga, så för att få så mycket, liksom så här, jag hade nog tagit med mig Way of All Flesh, tror jag. Mm. Eller någon, möjligtvis, Sacrament med Lamb of God. Mm. Men sen tror jag även att jag hade haft, för att få ännu mer... Jag tror, jag, tror, jag tror på det här att ha harmonin när man sitter på den här ön ja, jag tror att man blir lätt stressad. Ja, så jag tror jag hade dragit med mig en platta av antingen typ Andy McKee eller Antoine Dufour också. Mm. Och så här lite soft gitarrmusik mm, eller, hur? eller typ så här, ja. mm. ähm, Andy Timmons eller något sånt. Ja, ja, precis. Erotic ähm. Ja, precis. Det Erotic så, Cakes hade jag ja, kunnat med mig Men det är skit skitsvårt. Ja. ja men okej, okay. men om du skulle välja tre Ja, men jag säger Nummer How, how Over, mm. solklar uh, Sen hade jag nog uh, Jag hade nog tagit med mig Erotic Cakes av Guthrie Govan mm, okay. Och sen <coughs> Den sista här, den är ju svår Alltså jag vill, någonting i mig Säger uh, Six Andra platta, vad ja, heter det Ja just fan Vad fan heter det uh. <laughs> Dead var det. Day Precis eller den, Jag skulle vilja ja. Jag skulle vilja Skulle vilja säga den eh, ja, Den är ju svinbra den plattan Den är ju svinbra Men sen skulle jag även vilja ha något som är För att de andra två jag har tagit nu har varit ganska Eller de två jag har bara tagit en. Nej, jag vill ha något som är total kontrast. För att lite, för först har jag valt upp med något så här smooth hiphop. Så vill jag ha något som är totalt kött. Så det är frågan inte om man tar Flash God Apocalypse Agony. Bara för att eh, kunna få kontrast till det. För det skulle bara vara så här skönt att lyssna på. Ja, precis. Eh, och sen, det får man ju dock tänka på. Det är det liksom. Det är det enda du kommer kunna lyssna på. Mm. Jag vet. Eh... Jag vet. <laughs> om, du inte, om du inte har med mig i och för sig och för sig Men Så, det, men men det, det de de kan jag inte relya på För att då blir det helt plötsligt bara samma beslut Fast vi har sex plattor att välja på Plus ja, att vi ska precis. slåss om det Ja, det är ju segt Nej, äh, men jag slår på Jag säger Death of a Dead Day, How I Got Over Och uh, sen tar vi oh, erot Och uh, Erotic Cakes med Gotha go Okej. Ja, okay. ja. ja det, var, det tyckte jag var bra faktiskt. Vilka tre drar du? Jag skulle tagit något liknande Fast jag skulle nog tagit um, Fan, alltså, alltså Shit Alltså jag tycker också How I är Over i svinbra platta mm. eh, Och jag tror också på det du säger att man ska säga Du vill ju ha harmoni ja. Och inte så här, bara så här: Okej okay, men jag har tre köttiga plattor Som <laughs> jag ska gilla med liksom Så jag hade, ja Ah oh, shit Jag vet inte vad Du är ju fan av John Mayer Ja i och för sig Hade du dragit med dig i John hade Mayer säkert, Jag hade säkert dragit med mig i Where the Light Is Nej, det är, det är bra. Du har mycket uh, låtar och det där och ja, det är tre mycket, helt olika genrer Precis. Så det är My, mycket bra och mycket. Så det har jag säkert tagit. Den, um, är ett bra val för det. Är jag smart. hade förmodligen tagit. Jag hade nog tagit Sacrament bara för att jag har ju lyssnat eh, så jävla mycket på den plattan ja. bara så, här, så det är bara, ja men den där. Det, det hade bara. varit lite så här flashback, man vet att ja, det är, precis. så här det här är musiken jag lyssnar på när allting var bra. Exakt. Och så det är allting men, eh, ja. sen så hade jag tagit mm hade jag hade nog tagit mm, äh, Ja, den tredje är svår alltså eh, vad, vad är det du inte har täckt nu? Liksom? Nu har du ändå ganska. Jag har ju lite akku Jag har ju lite blues ja, Du har ju väldigt mycket på dig, den första skivan Och sen, ja, har, du, sen har du Lembo Fogado Och sen är så. frågan, antingen så tar du Ska du, ska du råla till med en, en platta du inte har lyssnat på? Um... Någon platta som jag eller Lucas Eller vem som helst har tjafsat på det Att du borde lyssna på Ja, Lucas tycker jag ska lyssna på Converge nya okay. Det är ju inte så mycket harmoni i den Kan jag tänka mig Mm. På vad, vad man tycker är harmoni i för sig Ja precis, men jag tror inte det Jag tycker det är harmoni mm. Du hade väl bara så, Dragit mer i typ <hör> Urban Cones EP Ja, alltså den är så jävla smal Old City Är du säker? Ja det har jag inte Är du säker? Du älskar ju Fireflies ja för fan. <här> <här> <här> <här> um. En platta med Rihanna då? Nej, det hade oh, jag det ja, hade jag inte ha, tagit. Future Sex Love Song. Ja, ah, den hade jag med. tagit. Ja, bara den hade jag tagit. Den är. Och det här är inte ironiars. Nej, den, <laughs> den, är, den, den är en seriös, riktigt jävla bra platta. Riktigt, riktigt bra platta. Den är lätt tagit. Fanns <laughs> det? Är fan det äh, grymt. Man ska seriös. Ah, ja, det är nice. Vad hade man vad, vad är det bästa att slå ihjäl en zombie med? Ja, vad är de coolaste grejerna? Alltså vi har ju mycket det finns ju många en hagelbråkare ju alltid en ja, hagelbråkare. alltså regler. vi såg vi vi avfredde vi såg ju på när min bror sköt ihjäl en groda med en hagelbråkare. Det var det var väl det närmaste. Ja, det var nästan en ganska stor padda skulle jag vilja säga. Ja, en stor padda. Det var det närmaste till zombie jag kommit och skjutit ja. ihjäl. Liksom. Det är, det är fett. Det, det, det var ganska betalt. Synd om ja. Den gick alltså av på hälften för att sedan vanishat totalt in i ut i intet. Uh... Den försvann lite. Ja. Men, men, men man kan tänka sig att skjuta en zombie med en hagelbrakare. Det kan ju vara jävligt nice. Ja, men, jag tänker pannbenet så här flyschas av och sen dör den bara ner. Alltså jag tror det, det är en mäktig känsla. Ja, att de bara... Och annars, när du kom, om du kommer lite närmare tror du inte att det är niceare då? Alltså så här... Om det jag kan tänka mig att det är nice som du har AVP typ så Och ja, bara sitta och snipera, på, ja, sitta och snipera ner dem bara, I sig, som flyger på och för sig, förutsatt att man har Fett pro aim jo, Det men blir det man väl ju... antagligen bra under ja, Du måste gång, ju då. liksom, för att du Du måste ju fokusera <laughs> jo, precis. Men jag tänker, alltså man vill ju gärna Komma nära dem också så att man kan bara Såhär, ja men yxans ja, men, som ja, ja, yxa, med yxans. Ja, yxans Eller slår de något trubbigt känner jag Ingent vasst <laughs> Utan trubbigt såhär Som verkligen bashar in faces ja, ja precis Baseballträ Ja men baseballträ Och sen bara mashar in eh, I Facebook Och sen bara puts ketchup on that one Motherfucker <laughs> <laughs> Och så ska du då det bara Ja det blir Och så, så, man, så man får utrymme för Att bara kunna Man bara Flysha ner honom Han är död efter första Eller död ja. och död Med citattecken. Man dödar honom stenhårt vid första slaget Men sen är man så jävla frustrerad Man bara står där och bär sig Man måste få ut sin frustration precis att världen har gått är Just det jag tror Zombie-terapi är någonting jag tror kommer komma i framtiden Det borde ju fan Klinik med zombie-terapi Ja men Om vi säger så att Om zombies kommer då det inte är världens undergång Och det faktiskt Ja, du kan fånga in dem liksom så här. Ja, men alltså, det, som, det, man behärskar, det, det är sånt här, det händer då och då, men ingen tar riktigt allvarligt på det, för det är inget direkt farligt så här. Nej. Det är så här, folk blir sjuka det är lite tråkigt, men man så, hittar typ. inget, det finns inget botemedel liksom. Eh, och sen, ja, liksom det, att det är på så sätt att funka. det funkar. Och då tror jag definitivt att eh, som det som kanske är, är lite, många nice. hade nog tyckt att det var moraliskt fel att man slår ihjäl folk. Ja, det säkert. är ändå släktingar och familjer till dem. Ja, precis. Men... Eh, men jag tror ändå stenhopa på att det skulle vara en jävligt grym terapiform. Ja, för, för varje gång du slår någonting så får du ju ändå så här bara... Om du är frustrerad och så, så, så, så bara hittar du en kudde och slår på, ja. då mår du ju mycket bättre efter. Ja, ja, ja. Du skulle säkert kunna rädda relationer, liksom presidenter, med allt. Med Men jag bara det. fick slå dem. Nej, ja, <laughs> om de fick slå på dina så såklart. Alltså om du typ... Ja, här, ja du, du förutsätter att... att att folk ja, att, kommer till att dig, att dig min, som min, en terapi. Att, jaha, att du som en eh, att jag är terapeften. Att du är terapeften och så kommer du dit och så bara har du ett par som bara bråkar ja. och så går och så säger du till dem: "Gå in och slå på den här zombin." Och så slår de på dem och sen hongar de Eller hur? Ja, precis. <laughs> Relationsråd med zombieterapefter. Ja, skitbra ju. <laughs> Jag tror vi hittar namnet för veckans podcast Det är bra, vi måste bli bra på att spotta ut namnet på podcasten Jag tror det blir bra Men hur Vad finns andra för terapiformer man skulle kunna göra med zombies? Alltså så här, det är mycket så här, Om vi så säger vad, vad kan man göra med en zombie utanför, utan att slå in facet på den? Kan man ligga med en zombie? Det är ju, det är, det är, <laughs> men kan, det är, kan man, det, det, man göra det? Kan kan man, men det är ju nekrofili 2.0 <laughs> Alltså för fan, vad äckligt <laughs> <laughs> Ja men eh, Vad kan man annars då göra med dem? <laughs> alltså, om nu... Man kan ju använda dem som packås nu Ja, slavar Så det, det gör de i Walking Dead <laughs> Jaha, <okay. laughs> Kuttar av armarna och uh, under käken, liksom så att de inte kan bitas och inte göra någonting Och sen spänner fast dem i, ke i kedjor liksom, Så man kan dra dem i koppel Och sen sätter man bara ryggsäck på ryggen Jaha, det är ju så ja, Det är lite inaktuellt Om vi ändå har kontroll på zombies Så tror jag vi även har kontroll på vanliga fordon också Ja, precis Jag tror inte vi har några problem med taget runt i så fall Finns det något alltså, i, Något jag skulle vilja ha Som är, vad heter det, eh, som jag tror zombies skulle vara jävligt bra för Eftersom att de dödas Så tror jag att de är, de är jävligt... Eh, Eh, vad ska man säga? Eh, de, de luktar ju jävligt illa. Det är ju ruttna mm. lik som går runt. Mm. Och vad jag skulle vilja ha det är, <laughs> är att i varje Kicks eller parfymavdelningen på NK eller hela så här, un, un, liksom, så här, vå, våningen med kosmetika på Olens mm. eh, så vill jag ju att en zombie ska stå liksom, tyglad såklart i varje hörn där så att vi får ner liksom, så, här, så att. Får ner liksom dofterna till någon form av neutral nivå ja. Så man faktiskt kan nästan andas där <här> För det är ju helt jävla som lätt Eller tidigare astmatiker Är det fortfarande ohyggligt traumatiskt <här> Att gå in <här> i, i, i, i parfymavdelningar på diverse affärer <här> mm -hmm. Värst är ju på Tax Free När du måste korsa det Jag ska, bara, jag ska gå och kolla ifall de har någon extra piss på Baileys med mint smak. Och sen bara, här, här, här, här, här, här Okej, okay, det var 20 meter parfym här ja, först. Förvis. Och sen bara, blir man ju helt jävla kväv. <laughs> Går det bara, hej, jag kan inte andas. Vad kan du göra? Jaha, andas. Jaha, är det är det, det du kan? jag kan inte ja. Så det, det tror jag zombies skulle kunna fungera bra som, alltså, sådär, alltså, så, så, luk, som... luktneutral uh, grej. Okay, man får, så, alltså, så att du, liksom, du tänker alltså att det ska stinka så mycket om de här zombisarna så att allt det goda doften från parfymerna, nu tre He är vid... lite igen du kan ju såklart fortfarande känna doften. Ja. Du får, man får ju ha någon så här Jag vet inte om det, om det går på antalet kilo zombie an equals antalet mängd lukt. Så att man får ju göra någon så här det kommer ju kunna gå att beställa kilo pris på zombies. Ja, så, han är skuren så här strax ovanför midjan liksom. Det är perfekt size för ett vanligt liksom ett, ett standard en standard kicks butik liksom. Ja. Mm, äh, Sen kanske man i just på Olén så har de ju ganska stor kosmetikavdelning och den luktar ju ganska mycket över hela, även om det är så här typ smink och mascara på resten och sen är ju ganska separat en hel ja. så, parfymdel men där tror jag ändå att man har nästan en, som, en hel zombie i varje ja, hörn för, eh, för neutrala tror att det funkar som akustik att, det, att så här, lukten studsar så här så man måste ha dem rätt utplacerade det tror jag säkert, det finns, det finns ju säkert en hel vet, vetenskap jag kan det, mig dock att det finns att, att kanske inte, man... men det kommer ju definitivt finnas så, när det här Jaha, problemet absolut. kommer upp exakt. Sen så har du ju också. Du kan ju också marknadsföra det via så här att du marknadsför via via typ så här, antivonderbaum eller något sånt där. Att du liksom säger, ja ah, här är zombies som neutralar dina. Nej ja, ja, men precis. Dina, men vad vi fann och ställen, det var vi för andra ställen. du skulle behöva språcfron på från här och sån. Ja, men tänk dig att du köper en splitte bil med skinnklädsel så här. Och så luktar det för mycket skinn i den här ja. så att du Det är jävligt bara... många som tycker att den skinnlukten är fruktansvärd. nice Ja, jag vet Jag men, hatar men... den lukten Exakt, alltså, jag hatar Jag den. blir spifärd Ja, precis alltså, Det är så jävla Speciellt... Då kan vi ha en sån här anti-wonderbound zombiebit mm. Som <laughs> vi sätter i uh, bilen där <laughs> man har, man Det är har, perfekt Det är tre, fyra tår som hänger liksom ja, ja, precis Men så du får ju sätta in den minut Men vill du, att ska vill du att det ska lukta lite lik? Nej, men jag tänker att det, alltså, att det blir som en anti-wonderbound så att det är liksom så här, det, det, ja, men det blir men det är som i kicks ju det är, är det, liksom den neutraliserade liksom det. Men men grejen, men jag det Men blandas. jag tror inte att det kommer göra dig för sig. Det kanske mest kommer lukta äckligt där inne. Ja, <laughs> för det blir ju två äckliga <laughs> grejer. Ja, okej. Okay. Ja, du tänker så men, men uh... Det, ah, okay. det som är i Kicksbutiken det, det luktar i för sig Det finns ju jävligt mycket fjortis och tantparfymer Som luktar apa ah. men, men, men där ah, tänker vi Det som är mycket där är att det starkt Och att man, jag vet inte Jag, jag fick någon tanke om att det neutraliserar jävligt bra Men jag, jag, jag, jag, jag, jag tror att Jag tror att det skulle kunna funka bra Bildäcksbrännarfirmer Bildäcksbrändadeck Brändadeck ja. Eller bränt gummi Det luktar ju satan ja, det luktar också fan. Det luktar så jävla mycket fis som det Ja Eh, sen nå syn återigen. Två dåliga saker. Ja. Brända däck och lik. Typ var fuck yeah, hur luktar. Jo, <laughs> konstigt. Ja, eller hur det ser se, Men, men det måste, vi måste ju ha något annat ställe som det går att kläm in på. du borde ju kunna göra det för att använda ja, så pranka någon Att du liksom så här, sätter in det alltså du använder en prank så du typ så här sätter det bakom en dörr så här, random dörr hemma hos någon. Ja. Och så, så öppnar de dörren så jag faller ut den där. Och så kan du filma det och lägga upp det på Youtube. Ja, det är och, så det. Kan de då, och så kommer ju de man, bli asrädda. Liksom. Man anlitar zombies tevent eventföretag. Precis, exakt. <laughs> som, som liksom så här, lite som fiskdamm ungefär fast, fast det går ut på ja men ett spökhus. Jag, jag, jag, jag älskar ju att när att man är två poler så går den ena runt och ska göra någonting sen när den kommer tillbaka har man gömt sig och sen hoppar man fram och bara bah! Ja precis. Och Lite som du man. brukar S göra i mitt kök. Ja, precis. Det, ja, precis. Då brukar Fredrik komma fram bakom mitt, min kökscounter och bara. Bah! Ja, precis. Och jag brukar bara. Hah! Fast du brukar inte det för du ser alltid mig. Ja, precis. Jag brukar vara så dålig på att gömma mig. Ja, exakt. Det är som omöjligt <laughs> det, det är svårt när du liksom mitt på golvet. Exakt. Eh, men jag men jag tror det, det där tror jag vi har någonting alltså ett zombies eventföretag. Ja, exakt. Det kan ju bli svinbra också till, till Oj, nu ringer det Till Hållskäften till, till, till, till, till, till, till Vad var jag säga Just det, till spökhus och sånt Ja, jo, det är ju men perfekt. Precis. Vi måste ju på något sätt göra så att de är ofarliga dock mm, Men vi får ju ta ut When deras tänder Är något? Jag tror att jag som är de walking dead Ta bort händerna ah, men och ah, men, det, men det kan man alltid man kan alltid tygla någonting så att det är ofarligt liksom, att ah, Skyddstaket eller vad som helst. Det räcker med att de står i en bur, de är fortfarande fett läskiga om de bara kommer upp och bara. Ja, ah, precis. <laughs> men vad finns det mer för sig? Skulle man kunna just som om de jobbar på eventföretag skulle de kunna vara de som har hand om papprena och sånt också. Antagligen inte, eftersom Antagligen, att de inte har alltså, så mycket medvetande Men jag tänker, skulle, nej, de, skulle alltså, de kunna pa fungera Papper och zombies tror inte jag alls går ihop <laughs> Jag tror att det är lite mer, de kommer om något Äta upp papperna, och det är ju fel ja, det, det Tror du är. inte de bara på jakt Efter inälver och hjärnor liksom De kanske tror att det är inälver och hjärnor men Luktar inte de till sig det? Ja, är det det I och för sig, de är ju blåsta De är ju pantade allihop Men, det eh, men skulle, du kunna, skulle man kunna ersätta Arbetskrafts med zombies? Um, ja, så på vissa ställen eh, säkert typ här, uh. <clears throat> Ja, men så här, fa fabriksarbetare. Eller jobbar de för slött och är lite svå svåra att hålla kvar i jag... sina post? Min, min syrare brukar beskriva mig som väldigt slö eller trög. Så ja. Jag tror en zombie är jävligt mycket trögare än vad jag är. Så här, så outar att... du dig själv här som en, som en dålig arbetsman? Nej, jag outar mig själv som att äh, zombies skulle prestera sämre än vad vanliga personer skulle göra. Ah. <laughs> Räddar du dig halvsnyggt? Ja, men man ska vara halvsnygg. Nej, ja, men precis. Hur tror du... Tror du här skulle kunna göras inom uh, musikverksamheten då Som vi är ju aktiv uh, det, det har jag ju en gjort. Så. vi har alltså, ju white zombie och rob zombie liksom. Och, Ja exakt, där har vi två zombies. Det är fake zombies här Är det? Jo alltså han är utklädd Jaha uh, Vad heter det, i alla fall så uh, De skulle ju lätt kunna vara med på liveshow, vad fan Ja, ja, fy fan. Alltså, att ja, de ja. skulle kunna stå där och bara... The real shit. Liksom. Exakt. Det här är vi zombies. Fan, ja, passar dig. Annars ja. dör du. Det håller jag fan med om. Det skulle ju Fattar definitivt... Fattar liksom så att typ slipknottrar på en världens liksom show för 40 000 pers. Uh. Eh, och så har de istället för den här äh, bongosnubben... Uh. Eh, en av en av mm. där, som är uppe i P8 och hoppar ner i publiken så har ja, de sombo istället. Som de bara knuffar ner. S som de bara knuffar ner i publiken. Nej. Självklart dragit ut alla tänder och tagit ja, på arsrum det måste ju vara ofarligt. Ja, precis. Eh, men folk skulle ju bara fuck det här. Jag vill inte riva sönder hans kläder gå Jag känner att då är vi nära ganska vi är nära en gräns där. <laughs> då jag tror att det finns mycket grejer som folk tycker är coolt live. Jag har hört om så här folk som står och runkar på turbo-negro och oh. till deras låt Erection. Oh. Eh, och, och, och samt att eh, typ så här Johnny Knox vill kissar på sina fans och de bara tycker att det är as nice. Oh. Eh, men men eh, jag tror, och liksom så här. I och för sig, det finns säkert några som skulle tycka det var nice. men det känns som att in, liksom i ryggmärgen så säger du någonting nej när man får ett ruttet lik på sig när man står i publiken och tittar på sitt favoritband. Man kanske bara. Ja, i och för sig. Det är svårt att säga. Tänk dig om du är i här värsta euforiskt state som när du ser det, ditt favoritband då. och så bara. Du bara, shit, det här är det bästa någonsin Då kan man ja. fan som helst I och för sig, då, om man blir ytterligare mindblown Då då kommer man ju kissa på sig mm, precis. Och det kanske och, ja, Då blir det i alla fall ihågkommen konsert, eh, så här. Du kommer ju ihåg den utan Det är coolare sig. det än att de hoppar upp mm, precis. Hur, tror du, hur tror du vad heter Zombies gör sig som senmänniskor Jag tror de är ganska dåliga där då. <laughs> De är slö och, ja. och, <laughs> Det är just det de Skulle har, du kunna de... lära en zombie spela gitarr Nej, alltså inte så fort som vi kan spela i alla fall Alltså, gå in, alltså jag tänker det är ju ganska, alltså Tänk att han, spel, han får lära sig Spela på en så här riktigt trög ackigur Jag tänker att så här, huden är väldigt ja Skör Det finns ju ingen blodcirkulation Eller någonting sånt där och Nej, så att jag tänker att, Det suger ju med kalla fingrar liksom. Så jag tänker bara att så här, huden är lite så här, lädrig Och blöt så här, så att han, liksom, Den kan mycket väl om du har för hög stränghöjd Och han får ta i lite för mycket <laughs> Så går ju bara strängen rätt igenom fingret ja, Tänk ju att det eh, möjligtvis det de skulle kunna göra sig bra på ifall man skulle kunna strukturera dem lite grann. Du säger alltså att man på något sätt järntvätter in någon form av rutin. i Det är ju såklart en death metal-sångare. Mm. Jo men precis. Och det hade man ju gjort. Det är ju ett sjukt stort som band. Ifall de man hade ju, det, det, det finns ju något band som har en hund som har eh, som har, eh, som, har eh, som sångare. No, Birgit? Ja, eh, jag tror att det var min brorsa som berättade om det. Såhär, något sjukt kirurana band som. <laughs> Som hade någon så här. Alla ja, de spelar typ så här. Någon form av metall typ så. Här. De var typ rauptier. Fast, fast de hade en hund så, sånger, som sunger. Gastar. Bara... De är inte kända då. Nej. Jag tror är inte. Du har ingen aning om vad de heter. Nej. Nej. Tror att vi skulle kunna ha. Uh, skulle du vilja. Uh, skulle du vilja ha. På vår nästa skiva. Skulle du vilja ha en. Uh, Uh, skulle du vilja ha en featuring Av uh, någon zombie då Ja, alltså Eller, tro, alltså... eller tror du att hela bänglet Med att få in någon i studion och jobba med, alltså att det är Jag tror sånt här... att det är lite bängligt faktiskt Jag tror att han, han, har, ju säkert, han har säkert alltså, Mycket ADHD i den här killen <laughs> uh... Alltså han har ju alla bokstäver Precis, han har fått alla Det är synd om killen uh... Uh, Så det är ju liksom uh... Ja, det är, det blir svårt Mm. Framförallt om vi ska säga bara, ja, men du är lite tidig nu. Och han bara. Det är ju det är hemskt att hantera med en sån person. Ja, det, det ligger nog något i det. Men. Äh, det är svårt att få honom att sjunga konkreta ord. Ja, framförallt när det är, om det är något viktigt äh, statement, Typ mm. som han har punchlinen i låten. Liksom, och så så är det typ så här, ja fuck yeah, we are awesome, typ eller någonting. Och han bara... <skratt> <skratt> Och han bara... <skratt> Vad sa du? Jaha, <skratt> du sa ingenting. Okay. Det är ju inte om man är som en babys som är så här... Uh som liksom bara gråter hela tiden eller någonting och det känns som att här och ungar alltid gör motsatt vad man vill att de ska göra mm. sen bebis ser en filminspelning om den ska gråta i scenen då är den asglad och bara nej jag är inte ledsen ja, exakt och då är det lite etiskt fel att bara tvinga den till att bli ledsen slå den <laughs> men jag tänker jag tänker att man bara <laughs> jag tänker att det är lätt blir det här att man drar in det man drar in sommin i studio och sen på vägen in så man dösnackar lite på vägen och då drar han alla sköna ljud som Mm. Oh. Och sen oh. och liksom alla sådana där grejer Och man bara När man pratar med honom så känner man Fan vad asen. Awesome. Alltså så här, det där var riktigt Nu mm. hade vi riktigt, där fick vi riktigt bra grejer Fan det där måste vi ha med mm. Och sen är han bara tyst yeah, exactly. <laughs> Han kommer dit och jinxar oss så han, bara... Bara, han bara fattar inte vad han gör Och sen bara Han vill bara gå ut och äta lite mer brains Ja exactly. <laughs> det skulle ju suga om man kom till studion Och bara Nej Jag tänkte, jag tänkte säga någonting Vad lägger vi för EQ på, en, på ett zombie? På en vi zombie, lägger via. vi lägger ett zombiefilter, ett, ett zombiefilter. eller en <laughs> monsterizer kanske. <laughs> monsterizer, <bra. laughs> behöver man verkligen en monsterizer? Tror du? Ja, alla behöver en monsterizer. <laughs> om man inte, för folk som inte vet vad en monsterizer är, kolla upp det. Uh, <laughs> Låt det låter sked. <laughs> I alla fall om man är typ så här logics egna. Ja. Den är dålig. Eller de eller gratis plugged eller, <laughs> eller Big Beats egna egen Big Beats. <laughs> de gör inte ens någon. Så dålig den. Det vore ju hemskt att använda en sån. <laughs> ja för fan vad jag, jag håller på att dö. Jag sitter och tänker på att du slår en bebis här. Det är, <laughs> konstigt. Att jag slår en baby Ja, du, du sa ju det. Bara, man kan ju inte riktigt slå en baby Jag fick den här bilden av att du står och bara, S gråt! <slaps> <slaps> det då, så här, bara Manglar slag, slag Ner i den lilla Krubban som den ligger <slaps> Ja, exakt <slaps> ja, Börja gråta, vad fan Det är får, får. det som jag tycker så här, alltså, När jag var liten Vad fan de skulle eh, alltså, gör, alltså, jag tycker man borde göra som Tradition på småbarn Även om de inte får välja själv eller någonting sånt. Men Jag hade ju tyckt att det var mycket skönare Om jag fick Massa... Eh, om, jag, om jag fick någon så här riktigt... Jag önskar... Okej, okay, jag ska komma till det att min, jag önskar att mina föräldrar var så här moddpersoner, precis som jag är. Eh, Fredrik har då massa här överallt. Eh, precis, och gillar och sånt. Har, har som stort intresse eh, alltifrån eh, piercingar och tatueringar till eh, grövre mod som implantat och, eh, och typ så här amputationer. Bara är kul att läsa, inget Och sen vart mina egna intressen sträcker sig vad jag vill göra med min kropp är en annan sak. Eh, eh, men i alla fall, jag tänker för att och då att, man, att de gör en brutal modd på en när man är liten. Som vad då. Ja, man tänkte så här så här grejer som man aldrig i livet skulle få för sig att göra nu. Typ eh, bli en zombie? <gör> det är så, men, är nej men Gör så här Gör en sån här, eh, gör någon sån här piercing som ser ut att göra Fruktansvärt ont Alltså en nassalang eh, Nassalang är alltså en, eh, Det är som att omskura folk eh, Fast värre ja, Det känns ju lite fel då För jag hade ju antagligen känt att det var lite tråkigt Om jag inte hade någon förhud Och sen visste jag att det var morsan som hade bestämt att det var snyggare Ja precis eh, eh, Men Eller eh, morsan eller pappa för den delen också mm. eh, Uh, men men det jag tänker liksom för att det, men det vore jävligt nice att kunna ha någonting så här för att visa, för det här, för det skulle kännas coolt att mina föräldrar gjorde gjorde något så etiskt fel <lådde> så att ja. modda sönder mig när jag var liten och så bara så jag ser ut som ett jag, jag är fett trendig när jag var babys oh, så jag har stöjningar exakt <lådde> <lådde> <lådde> <lådde> Ja nej det här ska du ha. Så, ja, det vore jävligt flummigt. <lådde> uh, men uh... Det är kanske är därför ingen gör det. Det kanske sprider zombieinfektioner Om man tar den så lang. <laughs> nej, nej, nej, men man är så liten då man ska hålla på att modda sönder. Liksom. Annars kanske folk hade gjort det. Ja, kanske. PA på en liten prins. <laughs> <laughs> ah. See what you did uh. um. ja. Ja. ja Ja, kanske. Kanske, kanske inte. Kanske, kanske inte. Jag, jag tror inte, jag tror inte jag det. Tror, jag, tror, jag tror man låter bebisar vara till som, uh, ja, tills de har medvetande. Jag tror att de kommer säkert göra Jag tror att dina här kommer förmodligen bara... Ja, det är ju inget coolt att modda sig utan man ska ju... Man ska ju göra något annat sjukt. Ja, men jag tror det också. Jag tror att... Yes. Oj. Känner, tjena, tjena. Men vi tittar på er ändå. Ja. Det gör så. Det var ju ni förberedda på. Yes. Här har vi en kombination av kontor och en liten studie. Så här hänger vi av oss och här finns även då möjlighet för dem som vill att spela internanslätt. Mm. Som en liten, vad ska man säga, mini mm. e och med... det var då? Chefen och chefens chef och chefens chefens chef som, <laughs> som kom in. <laughs> det var bra. Men jag tror det var ganska bra att de kom in där för jag tror att nästan det är dags att börja runda av det här. Det kan det vara. Det, var att, det blir kul att se hur klippningen eh, ser ut sen. Ja, jag kände, kände just i vårt samtal att... Eh, det var trögstartet idag. Det sken från förra gången då, då snarare bara gick ut för och ut för. Ja, Men, Men jag däremot jag tycker jag pikar. Jag tycker att vi att vi nischade oss lite att det istället för världens undergång blev det ganska konkret zombie jag gillar zombies. Ja, jag, jag, jag, jag, jag, tror att, blev, jag, jag tror att många gillar zombies. givande diskussion Lady tycker. Jag. Gaga gillar zombies. gillar definitivt zombies. Mm. Äh, har du några tips på vad vi ska prata om nästa vecka? Eller nästa gång vi spelar in liksom Spontant så Jag har någon tanke om eh, jag, jag tänker inte låta dig svara på det <laughs> Jag har någon tanke om att jag ska beställa ja, ja, Precis. Uh, ja, jag har i alla fall Prenumererat skrivit upp i alla fall som ett ämne Och börjat skriva upp lite not notiser om, eh, om djur Så att man kanske till nästa vecka Gör lite research om eh, djur. djur Djur och coola djur uh, Vilka som är godast att äta Vilket som är ditt totemdjur Ja uh, Och sånt där Ja, det ska man kunna snacka om. Eh, ja, något, annat, något som du har tänkt, Sära. Um, vi vill ha I någonting som jag can... lirkar fram med bra diskussioner, känner jag konkret. Precis, vi borde ta något som vi är om. Eh, eh, <laughs> ja, precis. Har vi något som vi är oens om? Um, um... Nej, vi har, Nej vi har inte något som är visionen som. Tyvärr Nej, vi är ju bästa vänner så yes. är man ju inte så Då ska man inte vara ja, Ovens Vad händer den här veckan då? Ja, den här veckan händer det mycket det det. Att... Ska du ringa arbetsgivare? Jag ska ringa arbetsgivare Jag ska eh, redigera film Jag redigerar film uh, uh, um. Nice um, och, uh, uh. Vi ska ju repa för fan imorgon Ja, det ska vi göra. Ja. Repa med vårt band. Safix, spana in på Facebook, sök på det. Sök även då när vi passar på. Även på man ska vara seriös. Eh, just i tillfället när det här spelas in så är inte sidan skapad. Men när ni hör det här så kommer den vara det. Precis. Eh, jag vet inte riktigt hur vi kommer göra med releasen av alla poddar. Jag misstänker att det kanske blir så här att för att För att inte skrämma bort folk med extremt dålig kontenta på de två första avsnitten så tror jag att jag kommer göra så att vi spelar in kanske tre avsnitt som jag releasar samtidigt. Mm. Eh, så kan man eh, lyssna på vilket man vill som de tycker det verkar intressant. Så har man tre från början och sen kanske man börjar få lite kontinuitet med att släppa ett varje vecka eller eh, så ofta som möjligt. Men förhoppningsvis snart så kommer det här faktiskt börja tas tag i. Jag ska väl klippa de här poddarna. Ja, precis. Så det är bra. Hur mycket har du kvar på musikvideon? Ja, jag har väl en två minuter kvar. Ja, men det är ju fan bra progress. Ja, är bra progress. Nice. Äh... Men vi får väl tacka för oss, kan jag. Säga. Ja, det kan vi göra det. Så får äh... ni komma ihåg och vara seriösa. Så hörs vi igen nästa avsnitt. Ja, tycker jag. Ja, då först. tackar vi för oss. Där är när jag lyssnar på. Man ska vara seriös med jag, mig, Fredrik Furhovde och mig, André Summon. Tack och bok. Ha det bra.